Радійте, ваша взяла. Ось я, Юрій Немирич, стою перед вами безружний та поранений. Та не шкода мені життя свого, за Україну серце болить. Молись, пане, бо прийшла твоя остання година. Думай про спасіння душі своєї безсмертної, а не про Україну. Вона тепер у наших руках. Немерич посміхнувся, Він поглянув на сонечко, що сходило, Мовчки попрощався з ним, Вдихнув свіжого повітря. Шкода, що не вдалося мені роботи свої завершити, Вивести Україну з темноти, З біди відчаю. Та козацьке сонечко світить, Діти козацькі ростуть, у них наша надія, і такі нечестивці, як ви, їм на заваді не стануть. Прийми мою душу, Господи, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Він перехрестився. Рубайте його, панове, чого чекаєте? Крикнув я і підняв свою шаблю. Ми порубали немереча, не лишивши живого місця. Тіло впало в дорожню пелюку. Кров козацького просвітителя потекла струмком. «Киньте тіло собакам!» – наказав я селянам. Вони поклонилися. Сам би прослідкував за тим, щоб його труп не був похований по християнському звичаю, та не було часу. Мусив мчати Евчегирин. Там також назрівав бунт. Хлопи мене не послухалися. Вони оплакали тіло цього справжнього шляхтича, відспівали і поховали таємно за християнським звичаєм. А протопоп Максим Филимонов відбув до путевля, де стояв із військом князь Олексій Трубецький. Панотець особисто сповістив князя, що місто зайняло бік царя, що козаки і міщани перебили вірні гетьманові затягові війська. Тільки тепер князь повірив, що це не козацькі хитрощі, і наважився перейти кордон України. Московити зайняли Чернігів, Ніжин, тоді посунули на Переяслав. Тим часом гетьман розіслав по всіх усюдах своїх вірних старшин та козаків, щоб збирали козацтво на раду. Мусимо силу козацьку в кулак зібрати. Хочуть ради, буде їм рада, тільки щоб бунтів більше не було, щоб кров не лилася, — повторив до генеральних старшин. А що з Юрком робити? Із Запорозькими «Кажуть, вони вже вийшли із січ і йдуть сюди», – сказав Осавул Носич. «Послати до них, також на раду запросити. Нехай родини більше не чинять, не льють крові». «Козаки спробують зняти тебе, пане, з гетьманства», – мовив генеральний писар Груше. «І нехай знімають. Чи я колись дорожив булавою? Тільки щоби слави козацької під ноги не дали. Нехай Юрка вибирають. Буду із ним домовлятися, щоб із корелем не поривав, і москалям не вірив. Гадяцький договір не має так просто загинути. Вони поклонилися Гетьманові і вийшли. Виговський і сам готувався в скорому часі відбути до Білої церкви. Рада мала відбутися в селі Германівка, недалеко від Білої. Гетьман мав намір попросити Немириша, щоби той прибув туди частиною свого війська. Також писав до гетьмана коронного польського Андрія Потоцького, що стояв на кордоні, аби був на поготові, бо не знав, що з тої ради можна чекати. Раптом до покоїв гетьмана вбіг козак. Виговський саме давав розпорядження комендантові Чаринського замку. Біда, пане Гетьмане, зрада. Що сталося? Гетьман побрід, відчувши біду. У Ніжині затясті у панської милості козаки з гультяями побили. Пан Немирець загинув. Полки Ніжинський, Переяславський та Чернігівський під руку царя стали. Виговський в ступів. Він лише за голову взявся і затулив обличчя руками. Матір Божа, що ж це таке робиться з Україною? лише простогнав. Та скоро взяв себе в руки. Завтра ж їду до Потоцького. Пане коменданте, життя моїх дружини й дітей довіряю у ваші руки. Замок мусить вистояти до кінця ради а там уже як Бог дасть. Тільки спокійно ночувати тої ночі гетьманові не довелося. Чорна тінь бунту долізла і до столиці. Козаки наче показилися, почали громити маєтки старшини, а також кинулися до гетьманської резиденції». Виговський мусив тікати в одній з сроці. Гетьман допав якогось коня і погнав у степ. Чигирин опинився в руках заколотників, лише тримався замок. Тут, від розправи повстанців, заховалася дружина Гетьмана Воговського з дітьми. За кілька днів сюди прибула і Катерина Виговська, дружина Данила. Васюта, як того й бажав, Напав на її маєтність у смілі. Він страшно пограбував усе, решту спалив. Потім те ж саме зробив і в лисянці. Катерину не займав, не посмів. Вона, не маючи вже де подітися, поїхала до Чегрина, щоб там, як і пані Олена, перечекати бурю в замку. Повстанці також не посміли зайняти Богданової дочки. Лише спостерігали, як вона в'їхала на в замок. Туди ж пішла і Ганна, вдова Хмельницького. Не хотіла залишати улюблену посербницю в тяжку хвилину. Вона відмовилася розуміти вчинок свого брата. Розділ 32. й Юрася із запорожцями довго чекати не довелося. У місто, як і сподівалися, війшли без бою. Таку у фортифіковану фортецю, як Чегрин, можна тримати тижнями, та не було кому. Вірні гетьманові козаки розійшлися по всіх полках, щоб збирати сили для ради. Ті, що залишилися, а також голота, що напередодні підняла бунт у місті, трималися за й рука. Сірко, який прибув разом із Хмельниченком, поглядав на високі й широкі мури фортеці, що ніби степовий велетень стояла на замковій горі. Буде важко взяти, крута гора, високі стіни, три ряди глибоченних ровів. То що, пане отамане? «Візьмемо цю твердиню. Міцний горішок» – Хмельницький сам пальнував, щоби відремонтували як слід, – мовив Брюховецький і «Візьмемо», – коротко відповів Кошовий. Він мовчки курив свою людочку, міркуючи з якого боку провести атаку. «Та й найманці там засіли з пані Гетьманчою, бувалі вояки», – говорив далі Іван Мартинович і комендант у них, Старий Вовк, сіркозамість відповіді махнув своїм рукою, щоб готувалися до початку штурму. Першим ділом запорожці поперекопували рови, випускаючи з них воду. Затязці, що пильнували в замку, палили по них із мушкетів та гармат. Проте запорожці завжди славилися, як майстри земляних робіт, тому незабаром рови були перекопані і вода випущена. Тепер слід було чекати штурму. Сірко наказав наготувати собі багато в'язанок очерету, дерев'яних колод, лантухів із землею, щоб заповнити ними рови. В день штурму почався обстріл замку з гармат. Оборонці приготувалися дати нападникам дитсіч. Вони також відповіли гарматними пострілами, з бійниць повисовувалися затяжці з мушкетами, готові палити по низовиках.